פרק כ"א: "ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר, וטהר וטל את לאברהם בן לזכוניו, למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה יצחק". וימול אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוהים. ואברהם בן מעט שנה בהיוולד לו את יצחק בנו. ותאמר שרה צחוק עשה לי אלוהים כל השומע יצחק לי. ותאמר מי מלל לאברהם הניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקוניו, ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול, ביום היגמל את יצחק. ותרש שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. כי ויצחק יקרא לך זרע. וגם את בן האמה לגוי אסימנו. כי זרעך הוא. וישכם אברהם בבוקר, וייקח לחם וחמת מים, וייתן אל הגר, שם על שכמה, ואת הילד, וישלחיה, ותלך, ותתע, ומדבר באר שבע. ויכלו המים מן החמק, ותשלח את הילד, תחת אחד השיחים, ותלך ותשב לה מנגד, הרחק כמתחווה קשת, כאמרה אל אראה במות הילד, ותשב מנגד, ותישא את קולה ותבק, וישמע אלוהים את קול הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמים, ויאמר לה, מה לך הגר? אל תראי כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אסימנו. ויפקח אלוהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער. ויהי אלוהים את הנער, ויגדל וישב במדבר, ויהי רובה קשת. וישב במדבר פרן, ותיקח לו עמו אישה מארץ מצרים. ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופיכול שר צבאו אל אברהם לאמור, אלוהים עמך, בכל אשר אתה עושה, ועתה השבע לי ואלוהים הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה ויאמר אברהם אנוכי איש שבע. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים. אשר גזלו עבדי אבימלך, ויאמר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגדת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. וייקח אברהם צאן ובקר, וייתן לאבימלך, ויכרתו שניהם ברית, וייצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהן. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הנה שבע כבשות האלה אשר עיצבת לבדן? ויאמר, כי את שבע כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. ויכרתו וריט בבאר שבע, ויקום אבי מלך ופי כל שר צבאו, וישובו לארץ פלישתין. וייטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם, ויגור אברהם בארץ פלישתין ימים רבים.